دن کو ودمو علانہ مبتی توسی بحمت سے دوارہ تاثیر قرآن دا چودہ نمبر کی سکت سبمان اللہ بل اخیر کی و بائیس آج دو آزارات کی تدید ملائی دو پتہ ایسا تایی اشان عادت و دسنت کے سکتے شیر مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمن بلہ جان از دیمین چور جانگیر آراد صحابی نمبر 0301 نو قولم بدل کو فعلم بدل کو قول داسه بدل کو چې وهه ته اتون په صاحب باندې وی حبتن فیشا ہیں تو اتن فیشایرتن یا الله اور بشو کې غنم راکه یا حبتن یا الله موږ له دانې راکه او تل نو اجزای سراد نتل اکل خانی کولا او نېغ نېفلل نو الله رب العزت په عذاب راو لګو الله واي مؤذب میکړو نزول العذاب من السما و اذ قلنا ادخلوا او هر کلاچ دی و موږ داخل شيتا سو ها د القريه د کلیتا بازوي اري یا ټول فلسطین مراد د یا بازوي بیت المقدس هو داخِل شَیطان سو د کلیتا فکلو فریتا سو منھا د دینه حیسو شَیطان د کم زانه چو فہ حجستان سو راغدان وافرا و دخول الباب السجدا او داخل شَیطان سو دروازه الباب دروازه د خانه تا سجدا ناجز کونکی عاجز کونکی مطلق سجدیا یا مرادا و اینا بیا دان چې عبادت خانه ته داخل شي سجدن سجدا کوي چې کله بیت المقدس تلار شي نو سجدا د شکر وکړي یادان چې دروازه د خار ته در نه کیږي نو سجدن عاجزي کوي بیا سجدن پمانه د انحنا سره د معنا عاجزي سره داخل شي او وقول او ایت صحهته کلمه د بخششه حتوتن کلمه د بحث شوي لاګه مفسرین معنا کوي دا سوای مسالۃنا هیتوتن سوال زمنګا هیتوتن بخشش د ګنااونو دی یا سوالو نا ز منګه بخشش دګونهنو دی نو چې دا تاسو وي نغو فیر لا کوم ما پهکم د تاته خیا کومګونهو نستانسو وسه نځېدل مسینی او زر دا چې وربه کومګه زیاتی ن کو کارو لرا، فبدل بعد دله پس بله کلړظاللی معنو پس بله کله آ کسانو چې زله می قول لزی آ نه۔ فغیر دا آغس سرا قیل لهم چویل شوی و دیتا فانزلنا پس راولی گمنگا پاکسانو بانده چو ظلمی کڑو رجزم من السمائی عذاب د برنا بې کانو یفسقون پس او دا چودینا پرمانی کولی فبدل اللذین ظلمون مپسیرین اکرام دیزا که گن توجیحات کې ما آسان مانا اکلا زائی گران ده مپسیرین فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ أَلَيْسَ بِدَلَّكَ أَعْمَالُ كَثَارُهُمُ الظَّلَمِ كَلَّا وَيَنَا غَيْرَ دَغِنَ چدی تویلش نه غیر وینا بدل کلا نو دیت یو وینا ویل شو اغه بدل نه کلا بل وینا بدل کلا نو موږ په عذاب راولې ګځایر دا معلومیږي د دې ورځې نه شول قران رحم الله و ایمانا کوله من اساتذې کرام څخه کرکې چا به بدل په معنا د اخذ سره به واغستہ اغه کسانو چې ظلم کړه او قولن یو وینا غیر داغه نه چې دی تویل شو یا بدلا په معنا د قال سره دی قال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم یا باسین معنا کئ ببدل الذين ظلموا قولا غیر الذي د غیر نمخ با مقدر کئ ای بغیر الذي قيل لهم وینای بدال کلام په غیر د هغه سره چې دی تویل شو لکه ماله دې ترجمه کتابه معنا وکړه نو الله په عذاب راو لیکه رجز ابو منصور ماتور دې ذکر کړي ا عذاب توي چې په لان سو د پرشتو باندې د اسمان ناراحي هو العذاب المنزل من السماء على ايد الملائكه کا عذاب قوم لوط وغيره يا عذاب ينزل من السماء على ايد احد دا چا پلاس ناراضي دا سي راضي لکه سويقه او سوي حشوه نو معنا عذاب پراغه ياده پرشتو پلاسو ياده او غوراي تبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم الله وي ما چچا وینا بدلا کړه چچا کما وینا وته یعنی ا وینا شري نو الله معذب کړيدي او غوراي پينزو کسما عذابونا اللہ ذکر کئی او القابات والا جبور کئی یو مبدلین بلو تا الظالم وئی بلعل اللذین ظلمو ذکر کئی عاص او بل جکم دے وئی سپران معذب شو رجزم من السما پینزم دا چھ فاسق وطا وئی د پینزو تاری کو سرا اللہ را بولیزت وئی داو گورا دا سے معذب مبدلین دی ظالمین دی علاللذین ظلمو پا دے ظالمانو با دا سے عذاب رائی رجزم من بما كان يفسقون لو يpase قاندي چې دا الله شریو نه بدلای دانګې فیل دا الله بدلای چې لاکھ څنګه فیل رایج کړی چې داسې کار به کوي طریقه څنګه پیغمبر رای جکړي بدعتیان معذب پدې باندې شو چې بدعتیان احکام شرعیه بدل کړه دانګې افعال بدل کړه چې کوم پیغمبر کړو صحابه وکړو هغه څو و کړه نو معذب وګرځیدل نو او دا ډېر لوی مصیبت ده او پده ملک کی خویوش اینا ده ده کم کم سی زراد بکی ابو بکر انی صدیق رضی اللہ و تعالیان ہو خلافت پدویم دنی مرز بانده او لار ده خود بکی تاریخ و تبری ده را نکل کئی او اغا او لار ده اغای ده بدعا تو انتہائی مخالی ہو اغاو ای انما انا مبتبعون و لستو بمبتلین فا انستقمتو فتابعونی و انزغتو فقویمونی اے خلقاں زاگرے اتباد وسنت و او زبدتینیما کچرے ز اتباد وسنت قوم نو زما تابیداری کوی او کہ اتباد وسنت نو قوم نو ما بیا پننی ہوئی ما بیاننی ہوئی ابوبکر اون تے ساڑے وڑال دے کہ دو سنت برابر نو ما لو بیا ج نو تابیداری میں کوئی او کہ دو سنت او خلاف قوم نو بیا زما تابیداری میں کوئی بیا ما تا طریقہ ہے مانےخ کہ بیا او اس اس کد دیزا دادی چیرہ پزایل اعمال دېګه دا خبره سه غلطی لیکل شوې دي او عبد الوکیل مولوی صاحب لدی الله اجر ورکی لوی اجر دې الله غویلا ورکی چاوی کتاب ولیکو او دا او په دله هم دای لیکل چې عربی کې لیکل وي زوم چې پښتو کې لیکل چې د عوام په ام پوښه وي نه پغې باندې په خارختین او خارخ او دا ټول ریودي لکه دا برګ او دا رنګ دا نور دا چې اوس دا ټول یو مفتدرینده خو سره چې کوم د لیبل په ځای لګولې چې کله راګیر شي د ډاګي mula په کتاب راګیر شي زموږ دغه نه برا اتې نو بل راز سره په جلسه کې ناشته کله وټونه کې یو سره بیا منو کله بل خارخ پراغه غل کتاب ولي کتاب ولي کا ستا نام شردا ابو بکر صدیق نه لوی ابو بکر صدیق وايي کزر سنت خلاف قوم فقو مو نی ما کوي او کدد اسوک دا وای د سوال لسمه سدی یو عالم چی خبره غلطه لې بشکه یو خبره خونه ده عبد الوکیل مولای صاحب یو سو خبره راغست دي په هغه کې خو په زال عمل او په سب په زال صدقات کې هغه خرافات دي چې هغه نه ویلو دي هغه چې هغه سن ده ده کل دي کلی کله غوسان دي کله قطبان دي چې دنیا چلے کله سدی کله سدی ها هغه دوی سړه 13 شوه دي د شو انسان نه او هغه خپل دای اقرار کړي چې دا کتابونه مالکل هغه ټیم کې زموږ حافظي کار پریخو او بس هغه چې سلی دلی دی راجمه کړي دي بل دا چې اگر اوس ته بیا کتاب لیکلره چې د دې کې ما کوم واقعیات راغستي دین د سوغاتې دینه ثابتې هغه خپل په دې باندې بیا اقرار کړي او زویف احاديثونه هغه یقین دې نه ثابتې سو هغه خپل کړي دي او د دې باندې خارخ راځي چې ولي دا ویلي چې دا غلط دا ده په هر جمعات کې داغه تعلیم کیږي او خلک د خرافات ذکر کوي او وایي دي او د خلکو عقاید خرابېږي قران نے باغیان کیگی او بس خلق دے غلی ناس تے سوان نہ پیدا کیگی انشاءاللہ کد پنجاب علماء پا گئی بند خاراخ راضی نمو تا اوراضی پتا سو خاراخ او ج کلامو کتاب اولی کو دا داس کتاب انشاءاللہ داس بہ ونی لگا شیخ پرون درس کی ای کنا پرون درس کی شیخ پدایو کتاب اولی کہ خوان ول ورک من غغن کو دی نو زویلے وعدو کو نچ زوی له وادوګه نو هغه خوخه ناستاو ماکه دار او وای چې خلکو پناوي باندې سو پراټه په خوله نا ناوی غریبینه باد لړل نو چې باد لړل نو فاغو خيار واغي وي وي مبارک شخاون ته وس خرته ولا وي غوي خاون متاسه قتل چې دا ولي وي ته نیم پوہه ستا بلین گوروم اول داسه ها باد ته نو الله والا اول زوی ورکه نو دې لپاره مله ځول کیندا کومکلاوا نو دې ویګینه کر اختیار بچتای نو غي بل واچو ما هغه تا نه فارغه لیکنه د یو دی الله لوي کې بیا بل واچې د ایل افان ور کې یو کتاب ولیکو فارغه از موږ لا غاګونکو او دا غک د دی و جننګو چا غي سد جواب کتاب نشي سړی جواب ولیکي دا هر چا د کتاب جواب بساره او د هر یو چټو هر سړی د ستا چټ چټ نه نو دا ټول کتابونه کله شوې دي د ایسرپ دیدو پرالیږي چې زمانه موشي چې زيو سال لیکم په دې باندې چې ګا زمانه موشي په دې باندې نو غره یو خدای دې چې دا خدا نه ده چې بس ته ارسکه مون برتا ته کتاب ولیکا او ته به دا غنه پس بیا وګوري چې تعالی مون څنګه جواب درکاو او ته یاد او ته ان شاء الله لا یخافون بالله الا متلائم مونږه الله دا صفات اچول دي ولله دي واجی مونږه دا صفات هه مونږ د الله د دین په باره کې ان شاء الله د ائچا پروا نه کو مونږه د نبی ا د یو کوونه د بلکه اته به سہی کې ك... او دا غلامان ګړو سو سویلیم نه دي او که اوموې ان شاء الله نو ته به سہی کې ك... ايو خزا هغه غغوګیدا غغوګیدنو خاون بوت ډاکټر لا نه چې ډاکټر له بوت للا. ډاکټر چې بامبور, دا دا بامبور با با را واغس وی غاغته دا غنره به استل غاړي نو چې هغه بامبور لا کلاچ نو دغه واه د دینه باد لړل نو چې باد به لړل نو ډاکټر به د ملامت راز نه آسان خیال بدل ک نور کړه کې به ګوتی ول شروع کړه نو بیا بچ راغې نو بیا به دغه سه یوسف په رضا راغې دا خاون دیناستو دا تماشا ګوري اخیره کو دا خاون وای وای بس ته دا به ته اچي دا دا کوله مونږ غاخل امبور وړول ایمنه ده تاسو دا خلاصره مونږه تکلاش ور کوله تا, تا دومره لاتیول ان شاء الله چې کله هلم کو بیا بیا بل سی اوله کله بیا تخ لړی تا تا لیدل نه دی ان شاء چغو ها هو پدی باندې مونږه نن مخ اوس نه خنه دی د کم ټیم کې د اهل سنت دانوم سدې له اوس نه ځان نه خنه دی فده آل الحلوی والخانقه آل د اړي اتحاد سنت دا ټول مفتدين دي دا دا هغه واخنه دي چې څه ټایم کې شول قران رحم الله او هغه ټایم کې د رساله شای کړوا دا څه وغې باندې کلو من جانب اهل سنت والجماعه د شول قران په وخت کې دا شای کړوا هغه په یکي आवाज سره باندې الله د قبر منور کې دا ټول مفتجين ذلیل او رسوا کړو ان من الله دا هغه علالی اولاد کرازو او مون قران زده کړه دې د پاره دې چې مخلوق ته به خایو کپخ خپل باندې را درازي کپ پره دو باندې رازی او الحمدلله مونږ کډیم دی داسه او کوبم دا دانا چې بس یو ده کرا پات یو چرته او باجګان را او دې کینولي بيدو قران نه خلق مننه کې چرته یو چرته ول مازبیندي ابو بکرنی صدیقو لار دې کزده الله د دین خلاب کوم نو ما بیا نه کې حضرت عمر کول علماء کرام ذکر کې او ان سنن تو ما سن الله ورسوله لا تجعلوا حذر راي سنته للامه او هلق غره طریق غدا چې الله او پیغمبر هغه خود لیدا د خپل راي د خلکو د پار الله طریق مې جوړو چې ستاره یې فسد خلک روان شي طریق هغه چې الله او پیغمبر خود لیدا دارنګ عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ داغه اقوالو او داغه خطوتو کې دالي کلمو موجود دي هغه وې انما فَامِلْتُ فِيهِمْ مَا يَعْرِفُونَ وَلَا يُنْكِرُونَ تَابِعًا غَيْرَ مُتَتَبِّعٍ مُتَّبِعًا غَيْرَ مُبْتَدِعٍ مُقْتَدِيًا غَيْرَ مُتَكَلِّفٍ او خلکا خبردار ما ماده خلقو کی داسه عمل کړه چې دیت پتو چې د سنت مطابق ده او انکار په نشوکاله او ما تابعداري د سنتو کړه غَيْرَ مُتَتَبِّعٍ غَيْرَ مُتَتَبِّعٍ ما خلق د ځان او بیاوی مقتدیان غیر متکلفین ما اقتداد و سنت و کده ازان نمی جوڑول ندی کدی دانا چه خرافات می ویلی دی او بیاوی مقتدیان غیر مقتدیان ما بیدعات ندی کدی ما بیدعات ندی روخ کلی دارنگی حضرت علی اولان ده خلیفه راشد سالورم اولان ده داختر پرز بانده او یو مقتدی را غلی ده او یو تن را غلی ده غلی سی داغ کی دگا کن او دا سه نفل کئی داختر دو موز نمخ کئی او داغواتوئی حضرت علیوئی کینوئی او داغواتوئی حضرت یامیر المومنین انی اعلم ان اللہ لا یعظیب و علی السلام ماتا پترکشی اللہ پر منزباند عذاب نورکی چالاګو کو چالاکی کوله حضرت علي و تاوي کينا و ما تام پتر اني لا علم ان الله لا يصيب على عمل حتى يفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يحص عليه ما تام د پتر چ الله ثواب پا غپيل ور کوي چې پیغمبر دا غي ترغيب ور کړوي چې پیغمبر نه ده کړې ترغيب ور کړې وَالعبس منزمز او عاب حرامن ستا د منځ موزه او عاب کول حرام دی فله الله تعله ی عزیبو کبي ل مخاللهفتې کلې رارسول الله الله عليه وصلماطله الله عذا پهې در کې چې تاه پ د طرقې مخالفت کري د بده تو دوره خللاو او داسېصففاوي چمنګه کم غلطی وشي نو نه غوي او مونږ توای ابو بکر صدیق دا سه وي حضرت عمر دا سه او حضرت عثمان دا سه او دیت بدنو چې ستامه شر دا غلطی کړی دا مونږ اوه اوه مونږ ته زمون غلطی مونږ ستاسو احسان منيو انسان من, من هو خدا زنا چې تخپل خرافات را واخل او زمونګه د قران صحیح خبره ته غلطه وای لکه اوسه کمراو تیری دا ځان د چا اهل سنت وي اهل سنت دا د ډېر وخت نه راوتې دي دی د دې بنیادونه الله او الله دې تباو برباد کی دا صرف د دې د پاره راوتې دي چې خلک بیا قبر پرستی شروع کی او بیا د بوتانو هغه عبادت شروع شي او بیا पूजा پاره د قبرو شروع شي دا صرف دې د پاره راوتې دي فان ظَلَّ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ الله دې دایبان دې داسې عذابونه راوليږي دا, دا الله شریعت بدل کړه او الله رب العزت دې د یوم معذب کده وې او اذ استسقام موسی له قومي دا خوف و سره د سره نشته چې زه در خبر کوم د دې اخر ثمره سره اوځي زه در خبر کوم نو ټیک دغه بده یومشر صفای بیان کم خماد قرآن په سوره نصوص باندې خپې کېخو دي او د قرآن کریم دا غم نشته کړه الله د دین بیڑا غر که غر که دیشی خوچه ده مشر تا سوک سونا وی باس ده د ده دین بیڑا ده غر کشی خوچه ده ده کار پاکی خی او بیا پاکی دا سموی وی ده جینکو مدرسیو جوڑی کڑی دی ده جینکو مدرسیو جوڑی کڑی مدرسی که سمونه ور کئی چه ده پنچ پیریانو درس لبه او کزمون ورکئی چکه پ پنج بریانو کې سوک تاسو ده پارې ستاره نو تاسو باریته و دېګو د پنج بریانو به کار دې چې دا سکندړو سره برېشته کې دا چې کیندړې موږ د کور غلاو لا تن کې هول لا تن کې هول حتی حتا یومن ولا تن کې هول مشرکات حتا یومن موږ دا چې کیندړې سره کورته پریدو نه نو دا کیندړو سره سوک نکاو نه کې ورکو او دا اذه او شور الله سوال کې دایره سره او چېږي غوښلای یا پرې کپروي دباوي کی ولول الهدف الله ان سبازم ببعض لپسرتل ارض واذ استصقام موسی اتم انعام الله رب العزت ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې چې موسی علیه صلاتو سلام د دای ميداني تي کې خوراک نشته نو من او سلواراله بیا دوی شکایت وکړه الله رب العزت موسی علیه سلام ته یو غټ او خدلا او موسی علیہ السلام هغه ولا غینه چې کوم د دولس چینه روانه شوی او دی بس کله وا اذ استسق او هر کله چوختي موسی علیہ السلام نه قوم د خپل قوم د فاره او با لانو او منغا هر کله چوختي او با موسی علیہ السلام د خپل قوم د فاره پسوی منغا اوه تا بیا سوا کا پر خپل هم سنسره الحجره غټلره کما غټا نو څوک یو سده کر کوي ګن مفسرین قالوسته لیکن علماء کرام راځي کول دا ذکر کوي چې باس لګي دا عبد الله ابن عباس ته فول منسوب دي اب هموما ابهمه الله دا رنګي ابو منصور ماتوريدي ذکر کوي په تنسیس نه شي کما ګټ او غبس یو ګټ وانو دا علماء کرام ذکر کوي چې دا ګټ بس مونتنج دا سر شو کوي دا سه ګټ اوه سو کوي دا سه دغه کتل نه دی فا قولنا اوی منگا اوہاں تا پدیخ پلیم سا سرا گٹی لرافن فجرتو چھوی وحلا نو جاریشوی داغینا ایسنا تا عاشر تا اینا دولس چینی دولس چینی تن جاریشوی اوز دا دولس چینی اللہ اماد لدرکڑی دولس چینی می او تاسو تیوبست کلی نو زماع انام اومن اکنا او بودو ربکم زماع بندگیو کئی بلچا تا صلح چگی ہوئی قاد علمات تحقیق سره پیجن دل او کلونا سن هر یو دالمشرب او ما ګدر د وبوسکلو خپل کلو ویلو منګه خري اوس کيتاسو در زغد الله تعالی نام ولا تاسو مخ کوفر م کوي فسما ککه مفسدين فساد کوونکي عاصوام فساد توي يوم فسادوم فساد توي دیو لا تانسا و مفسرین اکرام ذکر کئی دا پا مانا دا کفر سارا دے کفر مکوئی تاز و فزمکا کی فساد کونکی لگا فتح الرحمن مانا کئی عاسوینا اینا فرمانی کونکی نا فرمانی دا اللہ مکوئی او گورا دلتا اللہ انفجار ذکر کڑے دے دلتا اللہ انفجار ذکر کڑے دے او سور اعراف ایک سو ساٹھ کے براشی تا استبیا پامبا جسط نو حالته کې حالت ابتدایي د امبجاست یو انفجار ده امبجاست دته وي چي لګي لګي په راځینو الله وي تام باجاست لګي لګي وبته راتلی دلته وي انفجاراته وبته نه جاری ودا سچینه وي نو دلته حالتې دوامیت اشاره ده او حل تک حالت ابتدایي او لګي لګي وي او بیا ډیر شوي واذ قلتم دابل الظلت والحوان بسبب الكفرانه پل تو مییا موسا هر کالا چ تاسوی موسا هر کاله هرې صبر نه کومونږه په یو کېسم توان باندې دووا کا زمونږ د پااره د خپل رب ر یو خرجنا چراو باې مونږ د پااره دا, دا سرنا چوټ کوز منکه م بقلې ها ینی د دا ترکارانو داغینا د غېنا وکس سا ی او د بعدرنګو تررو دغېنا و فمی او دوکې دغناوه دالو داغینا و بسییا او پیاو داغنا منږ لرري داسې زونه پیدا تر کاري دارنې بعدرنګ ترېداررنې وگا یا فومه انا مراده انغه نامه او دال و غیره درنګ پیاز دے پیدا سٹول آغا شول قران راه مولا وای چټوله آباد گیرسی زنه غوختو او علا طعام واحدن یو کسم طعام هو بنو خدای یو کسم طعام زکوی چ په یو وخت کې عبارت یو وخت کې یا په یو دسترخوان باندې عبارت یا توامې واحد وتپه اعتبار د ادم تغیر سره وې تغیر په کراتنه هر وخت کې بدک معنی او سلواو نه توامې واحد وتوي ورنهو خود وسې زونه قالوا وئ الله رب وئ پیغمبر تاسو تبدلون اغه واړی تاسو اغه شی هواد نه چا ډیر بیکاره دی بل لذی په بدله دا غسکه هو خیر چا ډیر غره دی ايه بیتو لار تاسو مصرن یو خارطا مصر من الامصار بس هر یو یو معین خارونو یو خارط لار کې دا څه زونه ملاویږي فان ان لکما بس به فَإِنَّ لَكُم مَّا سَلْتُمُ اسْتَغْفَارَ بَارَ بَاو سوي چې ستا سغړې او زوربط عليهم او او له شپ دای باندې ذلۃ په اعتبار د ظاهره والمسکنا او, أو غربت په اعتبار د باطن باندې وبا او بغاظه مین الله او اخته شوده پیا لو غضب د طرف فدلانا ذالک كا بأنهم كانوا دا په سبب د دې دا, دا, دا بل په سبب د دې چې به شک کدي کانو یکفروا به آیات الله چې همې شاو چې انکار وکړو دوام ته اشاره ده همې شاو د انکار وکړو داتونو د الله تعالی نه عملا قولا عقیدتانا هر سنه انکار کو و قتلون النبین او جلب انبیاء لرا بغیر حقن بجرمه د انبیاء سو جرمو د جرم نه و چې د انبیاء وجل ذالک بما سو د په سبب د بان دې چې دای نافرماني کړې واپو حقوق د الله کې وکانو یا تدون او دې چې تجاوز کو همېش حقوق د عبادتو کې بما سو حقوق الله نافرماني کړې واپو حقوق د الله کې وکانو او همېش یا تدون چې انکار او ګورای دا ټول د زمانه د جاهلیت رسوم دي دا الله اوامر او دا الله د نعمتونه انکار دا د زمانه د جاهلیت او دا غید د ظلمونه او لکه دا څومره نعمتونه ذکر شو او دای کول دا نه کې زمنګ استانو پاج سام نعمتونه لکه الله رب ال عزت ذکر کوي فی انفسکم افلا تبصرون استانو د جسمونو کې زما څومره نعمتونه دي مړه لکه ځان ته وګورا دا نعمتونه دا غی نه مونږ منکرې یو الله اس دی مونږه دا الله نه فرمانی کې لګاو منطول ټول بن اسرایل یو پید الله دې دا, دا لانا فرمانی کې وګون دې دا لادي دا لانا فرمانی کې راز اشپا غاني دی او مونږ یو دا لادي دانه ما ته و ان توذو نعمت الله لا تحسوها دا د داد زمانه د جاہلیت یو ظلم چې دا الله د نعمتونو د شکریا په ځای دا غنا فرمانی کول لکه دا یو یو نعمت چې ذکر کیږي دا الله د کتاب د نعمت نه شکرې کو لکه بن اسرایل او کړه و دا الله دعفنا فرمانی کول الله وتعف قول او د ب دا ټول ظلمونه د جاهلیت او دا پاګي کو اوس هم دا شی زونه موجود دی ځکه نبی عليه الصلاه والسلام ویلو لا ترکب الن سنا ن من کان قبلکم تاسو بده په خوانو په طریقو ځل بیا روانه غي او, او موږ روان شو یو اغه ټول مشهور درانګې انکار د آیاتونو د الله نه عملا قولا عقیدتا کان یو کور دا د زمانه د جاهلیت ترسمه دارنګي تبدیل د نعمت دا, دا الله د طریقي شرعي د پیغمبر هغه بدلول فبدل الذين زلموا قولا بدعات را او کل او طرق د انبياو بدلول دا چې کم دره زمانه د جاہلیت او ظلم د هغه ټه مغای کیمو او اوزم په دې خلکو کې شته درنګي وجل او د انبياو وارثین وجل لکه علما کرام سوره بقره آیات لمبر ستسی کے دارنگے کانوے کے براشی دارنگے دک کا مضمون بیا آل امران اکیس کے براشی چھو علماء و انبیاء و جل دا علماء و تابدار و جل داد دا زمانے دا جاہلیت یا ظلم اوغی غیب سے کول اسم دا گا دے دارنگے ذالکا بما عصو و کانو یا تدون حقوق اللہ کے فرمانے حقوق العباد کے داد دا زمانے دا جاہلیت یا ظلم اسم دا گا ظلم نہ دی ان الذين تتم ما ذاهت نعمتونه ذکر کړه او دوا نتبونه عذابونه واستتمه ده خطاب په دین نخلاصيږي چې يهوديم او عيسائي او په دین نخلاصيږي چې صابيم او غيره نا نا راشاد الله د دین صحیح تابیداریو کا مؤمن ش صحیح نو ال بخلاصيږي ان الذين بشكاک سن امنو چی معنی راولده والذین هذو یعنی ایمان راولے صرف پخلا باندے والذین او ان کا سان چھو دیان شوی دی ور او عیسایان پیرانگیانو والواسوا بینا او خارجین و وتن کی د دین د اللہ تعالی نا یا اغا عبادت دستور ک ان کی چا چد د ایمان راہ پ اللہ تعالی باندے او پرز دا خیرت باندے ابتدا انتہا ذکر یعنی ټول مومن بهج سومره پای باند ایمان راہ و عامل صالحان او عمل او نیک فلهم هم د دای د پار اجر د دای بوی پنس درب دای باندے ولا خوف علیهم او اس یربان وی پدای باندے ولاهم یحزنون او نبد غمجن دای بغم جنم نشی سو خوف قفیم نوی خوک چرده سو اکڑو نون خو سی اشکال نشتی خو صرف لگون تا که یهود تشریف استما کڑو چه آغا چاتا وی چه آغا دا دین دا موسا داوی دارو آوی نصار آغا چاتا لقب ده دا, دا امت عیسا وی چه دا عیسا علیہ السلام دا دین سابعینو که گن اقوال دی لکه علامه ابن کسیر رحمه اللہ آغا را نقل کئی نو هغه تقریبا تقریبا پینځلس اقوال دی په دغه کې هم بس بهترا خبره ده یو ډلوا سو کوئی فرقهه من اهل الكتاب سو کوئی قوم د ابراهيمو سو کوئی دا خلقو چې دای به د پرشتو عبادت کوو سو کوئی د پرشتو عبادت به کو او تورات په موسر لوستا دا زبور سو کوئی دا قومو چدای بدستور عبادت کو سوک دا د نسواراو او د مجوسو پ بین بین ما بین ما بین کیو قوم سوک ویدہ آغه قومو چې مذهب د قوی اختیار کړو بارکه اقوال پ دیک گن دی خو یو ډالاو د اهل کتابونو او د ستور عبادت کو یا د پرشتوې عبادت کو الله وای چې چا د ایمان رالو نو الہ ب کامیابیږي خو ګورې شکل دارای چې امنو من امنا ایمان رالو راوله ده و ما چاچ ایمان راوله ایمان و الاسنگ ایمان راوله نو ما توجیهوک لچاچ پا خلو ایمان راوله ده من آمانه چه پا زلو بانده راوله حقیقت کی ایمان راوله نو الله و ای کامیاب بشین یا من آمانه مراد چه کم ده آمانون مراد وقت دنزول ده قرآن که مومنان مراد ده او من آمانه اله یوم مراد ده څه تر څو په راځین دوام ته اشاره شو یا عام انو نه مراد دماغ کې امتونو مؤمنانو او من امننا امت محمدي او یا دا تاو چې امنو باللسان من امننا ای بالقلب نه الله زی نه ب کسانچی معې راړو کسانچی اویان شوه کسان نه سوه شو او کسان چې تل د دیین د الله تعال نه هر قسم طریقې سره چا چې ایمان راړه دد نه پهله پهتو رضده خییت باندې او عملیو کې دی دپاره اجر ددی دی پهنی درب ددی باندې او اس خوب بندې پهدی باندې نه بد غمجن شي اخ نام میسان ق کوم وفا نه فوق کو مرو او پدی کې او دا خطاب وي تر هغه 75 لومبر آیاته پورې او پدی کې الله <سؤال> رب العزت 74 پورې بدایي 75 نه بیا ردی ته مشورو تر به سي پورې نو دای کې الله رب العزت درې پلی د دې د مشرانو ذکر کوي درې پليتې یاو پليتې دا ناق زل وادی ما تول او داد زمانے د جائلیت رسمومو آٹ امبام وادی ما تیرے او سماتی گی دارنگ دوی ما پلی تی تاخیر فی اوامر اللہ دالا اوامروں کی ٹھال ما ٹھول کول لیکن ایات لمبر ستا ساٹھ ذکر کئی انسانان وجل او دا ظلم غي او عصم دي دا ټول د زمانه د جاہلیت رسوم دي عصم دي خلکو کراغلي دي قتل النفس انسانان وجل بي چو بغیر صد او بیا ته ماده دی ذکر کی دا آيات لمبر 75 نا تر بحثي او پاره کی ډک ذکر وو کی د پینزور 달و چدای کی پینځه کیس ما خلق دی او چا کی چدا پینځه کیس ما خلق پیدا شو دا غی نه دی ایمان ته مونږ نه کوي کور یور سرا ور سرا حوالہ کلی پیډ دی نقذ العهد وا اذ اخذنا او حیات کا اغ وقت هر کله چې هغه ستو مونږه میثاق کوم و دستا سنا ورفانا فوقکم الطور او چت کله مونږه بارستا سنا کوی تور لرا خذو ویل مونږه ویلومنګ دایتا خذوونی وایتا سو عملو عمل ما پا کتابان نش درکړې مونږ تاسو لرا بقوت په مزبوطیا سره و ذکرو ما فیه او یاد کای ها حکمونه چې په دې کې لري لکم ها ما تاسو تر تکون ځان بچ کید شرک نه ځان د شرک نه بچ کی الله وای مونږ په غر او چت کو د یاد ساتي یو د عقیده نو لا اکرها فی دین عاقیده کې چې کومه زور نشته ده عقیب یو په زور مسلمان کوله نشي لیکن چې کلا اغه احکاماتو احکامات د الله دمني مسلمان شوه دغه باندې په زور کوله شي او دلغه مسلمان شي وو خو عمل نه کو نو په زور شوه دی او غرف او چڅه او ها لکه سوره اعراف 171 سو کې براشي واذن تقن الجبل فاو قوم کانه ذلت و ظن انه قومهم اذ نطق الجبل مودودیغه غل نه وایدا غرو چت شوب نو دا وای اس د تخیل کې د اثراته وای ته مړه خبر نه نو کان نو ذله ګویا چ د چت رہی و د کانه ونه استدلال کوي وای دا د تخیل کې راته و وسړیا مخ کې الله اذ نطق الجبل ویلې دی نتا قواعد ویلکل دا وے نہ جړونه اس تعالی ما په غرده سراو باسه د میتونی میتونیو او ن دا غینه پس دا سوله ک چې چترې پشانتینی شانتینه ولیکند دا مطلب دی نو اوینه غر نو استله شوی تاویل تاسو ضرورت ته ما تاویلونه سلام کې ځکه دا سم ممکناتونه خو دیسه محالاتونه دي او الله وای ما کړو ممکناتونه نه نبیه سره تاویلو کې دغه څه تاویلات کې غریب سنا خبرو ماستر بشی او سبد قران تفسیرو طالبني کثیر را پټکړه د خپل هغه کې د نن کړه نو د خمني ټانکې په کلا ګولې د نورې سکړي تفسیر کې د دې واجنه شاول قران رحم الله کیسیټ او رضاغه د تفهیم القرآن نه ده د تحریف القرآن نه تحریف القرآن هغه سکړي تفسیر کې الله اکبر واذ اخذنا و اذ اخذنا هر كلاچوا استمنگاست اسونا وار كلاچوا استمنگا واداست اسونا او چت کمنگا براست اسونا کوئی تور لرا خزو او منگا چه عملو کئ تاسو پا کتابان دي چرکلم نتا سولار پ مضبوطي اثرات ياد كيا حكومنا چ پدي كره ها مها چ تاسو بشيد شركنا ثم توليتم ب امحوار تاسو مين بعد سالك 15 دينا پس ك چاري نو فضل دال الله تعالی پ مولت او تاخير د عذاب سره عليكم تاسو باندې او مهرباني د الله تعالی لکنتم من الخاسرين خامخ شوبي تاسو دهلاکی دنکنا ای من الحالکین الله ما روح المانی معنا کوي الله اکبر نا کو زعهد یو د دې دا, دا, دا پلیتی الله و سای په تورات عملو کوي د دې دا, دا غې نه او غېو نه دارنګې د نق د هد مثال ځکررکي په بلی واقعې سره واللهقدعالیم توله زیناته ده تاقییک سره پې جندلو تاسواک سان ل را چې زیات کللو من کومستاسوونه پې سبې پرس د خالی کی فکله ویللیو منګه له هم غی ته کونو شيء تاسوقریرتن خین تاسو شادوگان شي او دا هم د یا په زمانه کې دا واقع راغلیولونه دا یعقوب علیہ السلام زمانہ کې دا واقعہ را غلیوہ مفسرین اکرام ذکر کوي او آدان چې دائی تا اللہ را بولیزت وی دا خالی پر رز بانده با میان ننی ہوئی او رابشی سور اعراب کے ایک سو تریس ساٹھ کے, ساٹھ کے دا واقعہ بیا ایک د چوبیس دا سور نحل کے بامراشی چھ اللہ را بولیزت دائی تاوی میان باندنی وي نو دائی میان نیول شو روکڑو او علماء تفسیر ذکر کړي لکه علامه ابن کثیر او روح المانی و غیره ذلک تاسو مفسرین ذکر کړي او روح المانی دارنګ علماء ابو منصور ماتوریدی چې دایداسه کاروکو چې دایداسه ولیر اوسته او یو کنج به وتاو کنه چې هغه کوم میان د خالی پر سر لرالل او بیا باغیولو کې لرالل او كون توبه نو هغه خوبه وبلګي بیا واپس پېل شو د خالی پر سر به راوازه سي دارنګ کله کله دایداسه وکړه چې کونډې اوتا دلیا و آغا بیت موگی بولا اوٹا کول نو دا خالی پا رزبان چه میان باقی که رال را گیر بشو سر لبرا غلو نو آغا و بیا چه کمدنو دای دا بلا رزباند را و آغاستل دای توار پا رزبانده یا دا چه مای دا را بیکو منخلاز بیکن نچلا پی لاو میا را غی ناو پشا بانده و غرزو دا حیلی کولی اللہ را بولی زد پی عذاب راستو دریکس مدالی پ اوغو چېغ دا خلک من کوله لکه م کوی داسو م کوی داسې داولې تاسو داسې کار شروع که دی او دویمغ خلکو چه غی بس داس ځ غره زه کړړو اغ غګ او دریمغ کار والله خلکو نو چې کم ساقی تینو او کم کوون کوو غی الله را بول زت سبالو غر کیکلو او چې کم به نه کوون کو الله هغی محفووس کړلو والله ق عام تومللهځناته دا خالی کے پس منگا چی تی اللہ جوڑ کڑا او تاقییک سره پ ژندې تاسوه سان ل را چې زیات کړ او ستاسوونه پرز د خالی ک پهی منګه غ تا چې ش تاسو شادو ګاند ځلیله شادو ګانته الله جوړلو او چې کم خلکو دالی کلی دي چې دا چې بیا روستو دا چې کمم شادوگیر دا د دی ننس د دا خبره بلکل غهتهه رااج پل د مفسیون دا چې موذب خوامو هغه چاللی الله نهپې دي لکه الله کرتابی ذکر کئ وای جمهور پدې باندې دي چې د مامسوخ خلکو چې کمس خشوی داغه نسل نه وي دارنګې معرفت القرانم ذکر کئ مامسوخ قوم کی نسل نه چلتي دارنګې علامه روحلمانی علامه الوسیعام ذکر کئ ولم یعیشو اکثر من ثلاثه ایامین د دې درې ورځو نه پسته چې کمندونو پاتې شوی نور نه دینو دا کم خلکو اندازه هغه شادوګون اصل دا وایدا خبره غلطه نه بالکل سبکر الالف اغې وایي انسان حاصل کې شادوګي دا داله شادوګینه سره دا رورو وای دا سه غرونو مرونو کې او پدا اونو کې منډه ولین د علاقې ته نوړېږي دا د دې قومه محذب خلک ته تبو شادوګي اولادې مونږ د ادم اولادې ترې شادوګي وای مونږ نه دي شادوګي فاجع الله او ګرز ول موږ دې کیسې لرا یا معنا او ګرز ول موږ دې واقعي لرا نه کالن عبرتو لمه بینه د یا د پاره د هغه خلکو چې موجوده او دا وقت کې او لوما خلف او د پاره دا خلکو چې رښتو دي دی نه و موغزتن او نسيت د د پريز ګارانو یاد دې مانا او ګر سومنګ دا مسخا دا او ګر سومنګ دا مسخه دا شکل مسخه کول نه کالن عذاب د پاره دا هغه ګناونو لمه بینه دا دا دی د پاره دا هغه ګناونو چې مخکې و دي و ما خلف او د پاره دا ګناونو چې رښتو کونکي و ما مغزتن د هغه غناونه چې دای کول موجوده غناونه چې کوم علماء بینه دای هغه غناونه چې کوم مختو او ما خپل پات چې کوم دی دا د وخت کې کول و ما غزتن او نصیته د پاره د پرهیزګارانو الله دې واقعیا کې لوی عبرت او عبرت په کیسو هغه دانت مفسرین کرام ذکر کوي لکه علامه الوسی ا ذکر کوي عبرت پکې دا چې د دی آیات نه دا معلومیږي چې هلې حرام دي هلې باندې کې او دا هلې اوس دای کوم کوي دا ټول دا اصل کې دا هغه بني اسرایلو تاریخي دي او دا غي نشيو راغسته او بیا د قوم کې داراله لکه یو داهله لکه داهله اسقات چې دا سابون پروت دی د تقسیم دا ټول هلي دي د يهودو دارنګ داهله چې خزل الطلاق ورکا او بیا چې کم نه نو کرایې پیسه اره ولا صاحبلې په مدرسو کې طالبان د کرایې پیسه پیسه راجا مکړی هغه ساتلی او چې بیا راشي ناراض یو شپې تا تاسو رنکا وکما او خپل ټول چور گیټ راوته دي تبلیغ چور گیټ راوته ته څالو رو میاشتوله لړشا او زبادله چې کمند دل تا کې دا حلال وکما دا ټول هلې دي نبی عليه الصلاه والسلام فرمای صحابهو کې ناس ته ویلا اوخبرکم بالتیسل مستار زتا استره کرایې پیسونه خېما د کرایې ټټو تاو تاو نکم صحابه بلایا رسول الله والینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی هو المحلل دا حلاله کون کې مولا ده او هغه چې پچا حلاله کوي دا هغه د کرایې ټټوان دي نبی علیہ السلام وت دا کرایې ټټوان ویلي جمهور مبصرین دا وای جمهور د امت علما دا وای چې په دې سره خزده سره د اول د پاره حلالي غن او دا انکه نکای باطل ده او چې کم وای حلالي غن او هغه وتامو دا لانتی فل ده دا هلې د ایروکل دي او پا غیبه نبس پیسی یو آجز علکو نو مالدارو لخو کهی یو آجز علکو زمان دی محل لکه او اغا خزیل چی کمدنو تلاک والا بیا دا چل مولا شخالده نو مولای سرطوی چه اغا اتای گوره یو با پکیخ لی پینزز روپی برا او یو با جوڑه رانی نو دو اتای خدنو اغا غریب دازه کار کرده چه جو جوڑه والا ا ځوړمو لهې څه وی بل راځي او سورځې پس ځلړما نه مولې څه بغ سپينه جوړا چولې دا ناسته پکې شاوک الله داملونين عملونين اينما سوقفو او خزو او قتل تقتيلا دالې ملونين دي دا. اغه جامې چولې نه ناستو اغه وي اوي چې زراالم نو ما بیا دلتوي دغه تو وي او بل و تمي وي چې داګه سیمانه خدا اوتنه غار په سلل چې ظالمه نورو ناخل دله دکاسو کا خير چنور لداهې لیکه د ل دغه سوکا نوې چې د ل دغه س نو کوم نو نور پات شو جوړه پکره نه لړه هغه بیا بوت دل تک غیر مقلدین څخه یو سړی دا مودودیان نه دی د ل دی هغه بوت غیر مقلدین څخه او غیر مقلدین او ته چې دریو طلاق سره خز نه طلاق دا عجيبت تک سين دریو زلا دا درې یوې دا زنا ډې کولا کړی د صحابه چې کم سړې باغیش باغینو دا د دکه د زنا دې کولا وکړي دلته نه بوته یوه مو دودی بوتاه او په پنجاب کې ول دک څخه نکاو تړه او راغه غو زنا کوي نو یو د حلال نه په بچو زکه چې پیسې وته ملایون شوي او چې غیا رامی به تسو غستی د ټول هلي دی او امته گمراهه په دی باندې د صحابه او طریقې په د صحابه و دا کړو کومه چې صحابه نهسته یا د اعلی سنتي اهلل حلواي والخانق ته ګره و اذ قال موسی هرکل چوي موسی عليه دا اغه دویم پلیتی د دو ذکر کوي دویم پلیتی تاخیر په اوامر الله دوغه حکم وتاو شو چې غوا لاله کوي خدای غوا نه لاله ټال منټولې او دا ولې نو مدارک ذکر کوي علامه سفین فی دارنګ علامه روحلمانی د ذکر کوي چ دا وا حلالو لو حکم متذکه شو چ دی چون کی د غوا وا عبادت کو نو ف اراد الله تعالی ایهو وینا معبودهم عندهم چ د دای دا معبود دای دا دا په نسباند سپخ کارا شي که سره کوم شرک مبتلا تو, تو دا مات کا ختمه کا نو یری کی تلک مضبوطه تارنګه امام ماوردیم دغه معنا کړي ادا نا چ دا مړیده پارا شو زدا غي وجوهات لگون ته یو سوز ذکر بیا و اذ قال ترجمه و رين او هر کلا چوي موسى عليه السلام خپل قوم ته به شک الله تعالی يا امركم حكم کيتان ستان تسبو داتسوال لکيوغه قالو و دي اتتخذنا حزوا يعني ته موږ لاره پټو کوباندې قالو موسى عليه السلام اعوذ بالله pana walam الله تعالی سره ان من ان اكونا دات شمز د دا جاهلان ناتو کول پاو امر د الله کې د جاهلان کار د جاہل خنيمه قالوا دع لنا ربك وای دای دا سوال وکته زمون د پاره د خپل ربنه او دینه دا معلومه شو مفسرین کرام ذکر کوي چې د ژوند دي بندته وای زماده پاره دعا او غوانه نو دا جایز ده هم وړل اتلل ده اتفاق سره حرام ني قالو اوی دی سوالو کز منگ د ده خفل ربنا چه بیان که منگ ماهیا صد حال د دیغا ماهیا صد حال د دیغا قالا اوی موسی علیہ السلام انهو بیشک شان داده یکولو چه وی اللہ تعالی انہا چه دا غا داسی وغا دا اللہ فارزن ولا بکر چه ند دیر بودی ولا بکر او نزوان دا آوان درمیان دا پو ما بین دا دیکی ما ند داسی ما شو ما بین ما بین بودی او نزوان ففالو بس نور خبر ما بره ما کوئی ٹال ما ٹھول ففالو او کیا آسا ما تو مرون چه تاستاو کم کولشی بیا سوالو قالو اوی دی او دو اولنا دواو کازمان دا پانا رب بکادخ پل ربنا چه بیان که منتصد رنگ دادی و رنگ بیسنگی قالوی قالو موسیٰ علیه سلام اینهو بیشک دا شان دادی یکولو چوو ای اللہ اینهو بیشک دا و بقر تندس یو غادا سفرا چه زیڑ دا فاقعون خالص تی لو نوها رنگ دادی تسرون نازویرین خوشالوی کتن کولرا خوش قالوي کتون کله شو کوته ګوري اغه اعلان ور کوي زیار رنگي ده قالو بیاو ده اوس ګوره ټال مټول تکنه د دیو جن مفسرین ذکر کوي طلبوها 40 سنهن سلويختو قالو پورې کوم دن دغه شدا ټال مټول کولو دا غوينه لاله زکه خپل خدای چتا لاله قالو اویدئی او دعو او لنا سوالو که زمند پارا ربکا دخپل ربنا یو چې چه بیان که منتا ماهیا صدی صفات ده نور صفات رات سو بیان کا انا البقر بیشنک دا و گڑ وڈ شویدان علینا پا منگ بانده و انا او بیشنک منگا کچر و خشیده اللہ تعالی خام خالار مندون کیو او عبداللہ ابن عباس و ایک انشاءاللہ اینو ویلے در قیامت پوری بیدا سوال اللہ نوال کرده قال او و موسی علی السلام بشکا شاندار چوی الله تعالی چې بشکا داغه دا یو داس غا دا, دا, دا, دا لازلولن جن د جوتی تسیر الارض چي وي کويزمکه لرا والا تسقل حرفا او نو وب کوي پس نا ارټی دا او نه کوم د جوتی دا مسلمت رو غرامټه دا لاشیه ته پیایس کې زما دا نشتره کې قال الان جئتبل حق وې دئ اوست جئتبل حق راتل اوکړه په پو پورا بیان سره دا نه کورمانه سيو کوي بعضي خلک کہ دا ایمانه کوي اوست راتل اوکړه په حق سره نو مخکې موسی علی السلام نه هکه خبره کولې سو دا هغه نه صحیح نه نا مبتدین عجیباجي به عجیب مانه کوي قال الان جتب الحق اوست رات له لوکله پو پورا بیان باندې معنا کامل بیان دی وسوکه او تر اوسه بیان کامل نووس ل کامل بیان شو قال الان جتب الحق لکه جلالین دغه معنا کړي عالمای ابن کثیر دغه معنا کړي ماجدی دغه معنا کړي بیان القرآن دغه معنا کړي ټول د معنا کړي اتمن ته صفته التی نطلب و کا چه آغا صفت چی منگ ده نکم مطالبه کو اغطا کامل بیاند کو فزبه اوها پززبه حالا لکل ده یا غیغوال را و ما کادو و نو ده ی قریب یا فالون چی ده کاری کلوی ده ظلن ده ظلن ده کار زکا نکو ویکل سر سری خود ده ظلن زکا نکو چه پل خدای خام خالالو ده دیر گراند کارو کنا اوز ده سلا دا امر عمر شو. نو دا واضح خلک کوی چې دا ډېر لپاره چې ملې پی ژوند دی کی نو به شاګه مفسرین دا خبره لیکل دا لیکن هر ځای کې تفسیر بس تلل بل دا چې مفسرین او خبره هم لیکل له مدارک لیکل دا روح المانی دا او دارنګي دا لیکل دا روحلمانی او ماوردی دې نور مفسرین چې دا کله بل دا چې دا ټول ځین دا په دې سر واقعیات را روان دي د کوم ځای او دا جداد د واقع دین د دوا واقع ولې په یو بل کې در نه کی دا جدا بل دا چې الله م ابن کثیر صفا ذکر کوي په صفا الفاظو کې چې دال اچ سو قاعده امر به ذبح البقره د د پارا شوی او چې دا مړ پژون شي وای دا اسرائلیات تی او وګ دی تصدیق نه کو دا بلکل اسرائلیات تی او بل دا چې غ وئسلویخ کاله و د دا طلب کولا نو دا مړی دا چې تر بیان نو مړه چې بس پروت سلوی کاله او د دا داتهپسونه کولو اخو خاکده هم نهبیم نه کو اول واجدده چې دلته تاسییس د زمونږ په تفسییر کې او تسییس اولا د د نه بل دا۔ چې د نظم د قران په دې کې چې دا تاسو کوم تفسیر کوي په دې نظم د قران کې تبديلی راځي بل دا چې علامه ابن کثیر ذکر کړي طلابه 40 سنه نو دا په بدعتانو مړو چې دا دغه سره پروتو دیتا مدارک روح الmani ماوردی دا ذکر کړي چې امر بزبهل بقره سلورا موجدا دا د دې لپاره شو دی دیسر د اخپل معبود سپکاوه फायदा شي بل دا دیسر دا د کوم تفسیر کې تبرک د غو ثابتيږي غي په شرک نور خو کوي کېږي او دا خو د دې د احتمال لپاره شو بل بل دا چې د جمهور مفسرین تفسیر او تحقیق چې کوم نه هغه د صحابه و نه منقول نه دي زکه مرجوفته بل دا چې هغه کې اسرایلیات دي لکه علامه ابن کثیر ذکر کوي حاضر سیاقات کله امنیهه ته علیه اسرایلیات لانه صدقها ولا نکذبها والله اعلم بحالها دا اسرائیلیاتی وی بل دا چې تحقیق سره د شرک تایید کیږي بل دا چې دا مړې خو په زبحد بزم کېده په نور زنم کېده نو د غوا تخصیص ته بیا ضرورت ده دا د غوا تخصیص سره کوي معنا نعوذ بالله لاش د شرک تایید کوي او تایید کوي سو دارنګي نو قران او سنت او د صحابهونه څه دلیل پیراړي اس دلیل په دې باندې نشته بل دا چې مونږ هم تفسیر کوو نو د قران نظم اغه سره نه تبديل کیږي ذکر راځي دی رنګ د دا سیاق او د سباق سره موافق دی هر او کيسه ځان لا ف اس سره ذکر دا بل دا چې د تفسیر نبوي د صحابه کرامو وغيرها نه خلاف نه دي بل دا چې د مذهب شرکيا رد ور سره کیږي بلدان د مذهبی شررکیت تعید و سره نه کېږي نه چې دا دوه دغه وو او تفسیرو شقران راله د پینډی جوقرورآ کې یو تفسییر رونی کلل بللی کللی دی نو دا دی ته سونظر و چې یو سړی د راپ او په د ترازو کې او بغ او حسد د ولی شګوره دا پهې اون خلاف کی دائم خلات کړی دی دا او د حسد دا یودی دا اعتضات تی ش شیوانې کل بوزور دا توم د دا چته ختممی دا یود ده ده ست ده او چه داری بیار آغا نکل کل تاک او ده اترازات ده کل ده شیطانی و سواستی او دا اغا د یهود اترازات ده و ایز قتلتم نفسان دازان لجدا واقع ده خواه و قتلتم او هر کله ده او اغدره و پلیتیر دهی چه قتل و اذا قاتلتم هر کله چوغہ تاسو نفسن یو سړی نفس لاره یو نفسن لاره فدارتم اختلاف وک تاسو پاږي کې فی واللہ مخریجون او الله تعالی استون که او منها الله تعالی ظاهرون که او راو خون که مادہ غ راز كون تم چويتا سو تاغ تمون چ پټو بتا سو تاسو چ کمراس پټو الله ما غ ظاهرو فقلنا وي منغا ازري بو تاسو دي مړي لرا بي بازه اپ بازي صد دي مړي باندي ددا رنافس باندي يې لوی بازه هر کی زمير با قريته راجي دي زکه ازري بو چ کم وو زمیر دا مذکر دے نو نفس تراجے گئے او بازی ها زمیر سے کم دے ها و ایداد موانس تنو دا زکا غوا تراجے گئے ماانو آئے کلک دی یو آیات مخ که سوچ کڑا وی نو بیاورتا دا اشکال نراتو از قتلتم نفسا فداراتم فیها فداراتم فیها ایف البقران په باکارا کې خو استلاب نو اې فیها په دغې نفس کې الدا او تذمیر د دا راجه شوی ده مؤنث او دلته او ته مذکر راجه شوې ده زکا د مؤنثات سمایه او ندې وغه ته دواړه ضمایر راجه کې دي شي الله اکبر فقلنا او یمغا اذریبو او های دی مړیلارا په بازي سره دی مړی باندې کذالک دارنگ الاغجوندې شو او دا سو هغه په کې او چې مرشرو ا الله را العزت حکم وکړی تا چې دای هغه اختلاف کو یو بل بانډی راړو چې په یو بل بانډی راړو الله رب العزت وي بعضی سم سن الله سره واخلې دای بل لاس لیا سینې لراو بګوي دی بل ژوندې کی چې ژوندې شیخ په قاتل به وخی هغه دغه سوشو هغه ژوند آد ژوندې او الله را العزت وای چې څنګه می دی ژوندې کو کذالک یحی الله الموتا اس بار د قیامت دا الله وای مړی ب ژوندې کو سوګ ب کوي مړی ښا ژوند دی نه ژوند دی کوي ښا دا چې قبرونو کې ژوندیشو یحیه الله الموتى سم مطلب شبیا د یو آیات نه خو نه دا چین کار دیو کې مړی بجواندی کوي دا هم دی کذالک یحیه الله الاحیا ژوند دی الله ژوند دی کوي تحصیل ده حاصل بکیږي کذالک دارنګ یو حلال موتاجونديبه کې الله تعالی موږ لاروي ریکمو بخي الله تعالی تاسو ته نہ خد او قدرت فلخ مها جتا سو ان نقار واخلي خاي الله تعالی تاسو ته نہ او دلایل د توحید فلخ مها جتا سو سوچوکي ثم کست قلوبکم بیا هم لا سم استبادی معنا بدا کې بیا هم لا څو شو زړونه تاسو مم بعد زالیکا پس د دینا د نه کال حجاره پس هغه د ګټو دی او اشد دو بلک زیاتی قسوتا په ساختي کې غټو نستاسو زلون زیات سختی ولی د غټو هغه کار سره دی هغه الله خپل ذکر کوي و انو بشک هم و ان بشک من الحجرات د غټو نا خامخه اغه دی یتن فجرو منه الانهار حجاري کې دغه نه نهرونه اغه نه نهرونه جاري اوه ا له کفن فجرت من حسنتا عشرت عین چینه تجاریشی او غینه چینه راوزی او استاد زړه نه توحید څغه وو د الله د او چر وو او شاعر وای کنا وای وہی مالک وہی दाता وہی مشکل کوشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی لالکار دیتا جا چر پدې باندو جو جلته ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی کلی کو چوم دیتا جا صفا صفا چگی ہوا او بلا وان من الحجرات او بے وان منها بشک باز ددے گٹ نہ خامخه اگدی یا شقکو چغی او چھو فیخرجو پس راوز داغنا منہ داغنا الماوب مد توحید یو چغ خو چھ ڈیر د هی چغخواوو نامینل منها او بشنکه باې د د ګټوناغ دی, بی توچ دی, دی, دی یا بتو چې غورځېږي من خ الله دی یاری د الله نه د الله د یاې نه هغه ګټه او غړیږي اوغ د غر نه فکت باندې لاړه شي آر شي کې شور الله دهغې مناسب اچوله دی ګټه او غورځېږي او هغه د الله تصبی به یا اوغ او غځېږي تا د الله د تو هید دپاره چېته او که چای ذرات کړلې نه وایتا الانوونکو وې دیلې زایمو ورکوې دا ستا دا ستا سو قربانیه جراتو کا سړیا و ملهو بغافلین نه دی الله تعالی به خبره دان سنا چې تاسو عمل کوی الله اکبر دغه استاده مشورو شو او دی کې ذکر د دا پنځو ډالو کوي چې دای کې اول دا کیسه ما خلق دي چې هغه تهریب کوي د الله په کتاب کې کی. دویم کیسه دا چې منافقین دي دی. دیم کیسه ما خلق دي چې اميان دي او صرف دا چې کم دے دی خوایشاتو په سر باندې په ځای لو پسي دویم آ درېم څلورم هغه خلق دي چې هغه بس په لاس باندې کتاب لیکی او هغه چې کم ده دغه تمان شو کوي مو داوت منصوب کئی چه دا الله ویلی دی نو دا کس مخلق ہو دا بلدہ چه سابی اقان دی زانی د جنت تیکا داران گرزولی دی نو چه زانی دا جنت تیکا داران گرزولی دی بیا دا کئی چه اغیب بیا تاسو خبر تصدیق کوي د دا څه قسم خلکونه د ایمان تامونه کوي د نه د ایمان تامونه کوي د ایمان نه راړي تاسو مد د غی خطاب او فانت معونه آیاتو تام کوي ايمنو دا چې دای په تصدیق کوي لكم استاسو وان قد کان فريق منهم تا کې سره دایو ډلا دا د دا دا دا دا نه اسونه چې او د کلام الله او کلام د الله تعالی ثم يحرفونه بیا تحریف کوي په کې تحریف دا معنا چې به لکی او یا چې کمدغ لف لفظ ک او ی دیی په دوړو کې ملوی تحریف تریف معوي اغیم کو او داې تحریف لزی اغیم کو دا دو تحریفونو ک لکه بهقرک دا ک بر را شي عالیعمران کې داګ ن سا کې دای به راژو هرری فون کالی زائن می د خپل ځای نه اړلو معدهې با را شي تحریف کو تحریف معوي اوری لزی۔ او دا دا یهود و ظلم و د دا دیو جن اللہ ما آلو سی شکری رحمه اللہ مسائل الجائلیہ اللہ تی خالف پیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجائلیہ دا آیات را کڑر رئے چه زمانے دا جائلیت کے دا یو ظلم و دا یو داؤ اسم داشتے تا سو نو پا کتابونو کې عبارتو داخل کردی دي. ده ده واج نموند دواو چه ده بنده ده گوتو لیکل کتاب چرم میار ده ده دینشو جوله ده چه پاقی ده پیسالا اوکده چی تحریب کل ده لکه ده المحنده متن که تحریب شوه ده ده المحنده ده پا ده که چه کم ده پنون تحریب کده عقای ده علمه ده بند ده المهند علی المفند دمانه عقاید ولما دیو بنده ول تاج کړو د اعتیدی چکم کتاب لیکلو کشف المغالاته هغه خو د پټکړو تروسه پوري دارنګ تنوی صاحب د دروغو کتابونه منصوب, منصوب کړي دي و دا د کتابونه لی دارنګ بیان القرآن کې عبارتونه وکړي دي دارنګ د دا تنوی صاحب کتاب آئے زائب کې چې کوم ځای په ځای باندې طارفونه کړی دی لکه تاسو بیان قران کې عبارت کټکړې دی په وسیله باندې آلته جواب وسیله کم په حاشیه کې رات کړه دی عقل منهات او کې اغه لر کړه دی او د يهودو په لار باندې روان دي پروانه کو منګ ودا اوډ دا, دا لاف کتاب او د پیغمبر په سنت صحیحہ باندې به تلو مونږه ته هر سوره تحریف يهودي وکي نو ټیک دا خپل حساب او ګټ سبب ګمراکه خو ان شاء الله الرحمن مونږ په دغه باندې فیصله کول نه تاسو را مونږ په دې فیصله نه کوو مونږ په فیصله دا لاف کتاب باندې کوو کدا الله په کتاب کې وی خو فبه او بل دا چې عبادتونه ورانکل کې لکه حیات کې اوس عبادتونه ورانکل کې نو دا علماء دیوبانا کول څه راشي چې دا حيات دنیاوی نه دا حيات دنیاوی په دی سره نه ده چې چونکو دا د دنیا نه اوستلې دي او دنیاوی چ نو دا په دې تر چونکو چې جسد دا تقسیم د اختراغ او بیرغی تقسیم دی سړیا دا دلته چا کړو دا سلف نو خایا دا د اهل سنت والجماعت دی یو قول نه خو چا توخ دا ستا خپل بدی تقسیم نه دا تقسیم دی دا تقسیم دی بیرغی شروع کړي او اوهی چدا حیات حسین ده نیر آو حیات حسین ده مانا که سوگدازه و سو گوری کبر کلاو کی نو دا و محسوس کی گی نا خوشتے خوشتے محسوس کی گی نا نکیو طرف تا خودالی کی چاگئی دا کبرو نروزی او جر چان تن زریع نقل که لکه دا دانا د دا سویو او د سبوکینا رحم الله نو هغه ختر دې پورې ویللی چې د قبرونو انبیا پادشاه د اونسریو باندې راوز یوم لکال حواله الفتاوا غیر او غرزی د دیو دین امام سخاویر رد کوي په القول البدیہ کې وای دا چې دا راوز وي مړي انبیاد یو که غیر دي امواتو اطلاق پیغه کړل دي دا غول وي مړو تبا انبیا او تبا مړه تب نه اللہ ما ابو منصوری ما توری دی رہی مولاہ پا تفسیر لسور نو آغال تاکی دا یحیاء علیہ السلام پا بارکی و سلامن علیه یوم اولید و یوم یموت و یوم ذکر کئی ویچی اللہ ویلگی چھو